Traducerea femeilor de Aristofan Traducere de Alexandru Miran Niciuna încă n-a sosit aici și zorile s au aproape În curând se va deschide adunarea Trebuie să prindem locuri să ne așternem mădularele acolo în mare taină Ce s a fi întâmplat? Noi au să-și pună băr de împrumut așa cum trebuia Le-a fost atât de greu să șterpelească hainele bărbaților Hai! O lumină văd că se îndreaptă încoace Păza! Păza! Mai bine să mă ascund, nu cumva să fie tocmai un bărbat ce înaintează. E vremea să procedem. Iată, l a trâmbițat a doua oară cu regul. Am stat a, de vechi o noapte întreagă să mă Să-mi chem afară vecina, dar să nu mă audă bărbatul ei. Vin acum. Ah, tocmai mă... Tocmai mă încălța. Ah. Ac, nici gând să dorm ca soțul Brate Sagura, bărbatul meu este lu-mi la Salamila mm. A tras la vâsle toată noaptea am mm. pot cu mine <laughs> A, Și numai adinau am izbutit să fur această ma sosesc și altele De ce nu vă grăbiți? Că cicliche s-a jurat că ultima venită ne va ciesti cu trei căldări de vin Și o bănicioară de nău l <laughs> mei listichea lui Smichit Ionzorin dânghete bărbătești Doar ea se pare că a plecat în tihne de lângă soțul ei <laughs> Alifilodoreto și Alucheiretado se apropie Și cu ele vin o droaie Tot ce se află în cetatea mai de Cu scumpa mea ce greu mi-a fost să mă strecor și apoi să fug. Bărbatul <tototototivă> nu s-a giftuit aseară cu scrumpii și toată noaptea a... Vreau să mă încredințez. Ați dus la împlinire ce-am hotărât de ziua umbrelelor de soare? Eu da. Da, da. da. În primul rând că pe la subțiori sunt mai stufoasă ca un crâng, precum ne-am înțeles La fel și eu În primul rând am aruncat din casă briciul să ajung păroasă peste tot Și într-un nimic să nu mai semăna femeie Aveți și bărbile, precum ne-am voit. Da, pe da, barba mea e minunată Dar voi, ce ziceți? cu cum să vă Bună Celelalte văd că le-ați îndeplinit. Avești o lege, încălțări laconiene și straie bărbătești, așa cum ne-am vorbit. Și cât mă privește, am bâta lui Lamias, demagogul. I-am furat un în timp ce mă țăia. <laughs> o bâtă în care se proptește pretutindeni și trage vânturi. <laughs> Da, pe Zeus cel salvator, că insul ar fi vrednic îmbrăcat în pielea vițoasă a lui Argos A toate văzătorul mai abitir ca și cine să îndrume poporul la pășune Hai... Să hotărâm ce ne rămâne de făcut, cât încă stelele mai pâlpâie pe cer, căci adunarea unde ne-am pregătit să mergem se întrunește în zori. Pe Zeus, mai trebuie să apucăm și locul lângă tribuna. ne am atus lână să am descărmănat până se umple adunarea. Până se umple, s-a păcit-o. pă mi voi face? Poate crezi că am să aud mai rău în timp ce scarmă lână? Copiii mei sunt goi. În timp ce scarmănă, uitați-vă să nu cumva să lași o părticică din trupul tău să o vadă ce intruniți acolo. Atât ar trebui ca una dintre noi, în plină adunare, zvârlind în sus piciorul, dintr-o răsucire, să și la rate pe cel cu barbă. Dar dacă ne vor afla pe locuri șezând Nu vor băga de seamă că ne ascundem sub aceste haine Iar când vom legăna și la agățate Niciunul nu va crede că nu suntem bărbați Jur, tocmai de aceea pe ziua care vine Să încercăm această culme a Să punem stăpânire pe treburile țării și să îndreptăm cetatea. Să, să punem stăpânire pe treburile țării, țării și, și să îndreptăm, îndreptăm cetatea. Deoarece acum. Nu mai plutește nici cu pânze, nici cu vâsle Cum va vorbi norodului sărman Cu suflet de femeie oh, Cât de minunat Mi s-a vorbit că junii care se băție mai mult Sunt oratorii cei mai iscusiți Norocul nostru asta e chiar partea noastră tare Au O fi, dar e cumplită și neobișnuința Noi tocmai pentru asta ne-am întrunit aici Să pregătim ce vom avea de spus acolo Hai, potrivește-ți barba La fel și celelalte Care s-au pregătit să țină cuvântul. Da, da, da, da De da, vreau da. să punim vărbile da, da, da, da. mea. Te rog să vezi, sărmanul Câte caraghioase arătăm Cum caraghioase? Arătăm ca niște sepi prăjite Ce se poartă cu barbă de prud Cine vrea să ia cuvântul Eu. Puneți cu nuna și Noroc Hai, vorbește Cum? Să cuvântezi fără să beau? Să bei? prea bună mea, de ce mi-am pus cu nună? Hai, du-te Ne-ai fi făcut acolo mai mare boacă E ce, parcă ei nu beau la donare? la Ei beau așa făcuți îl tocmai pe Artemii și încă vin curat De aceea hotărârile care le iau de stai să pui în cumpănă tot ce-au făcut Îți par isprăf de beții van și te-ți minti Așa, așa, zeu să că fac Și pentru ce să închine atâtea ruși dacă n-ar fi la mijloc vino? Pa mai mult ei se înjură matosiți și doar pe cei besturte devin prostar ca și scot afară Aleargă și stai jos, cu tine nu ne-am pricopsit Pe Zeus, ce bine aș mai fi dus-o fără barbă, ca după cât îmi pare, mă voi osca de sete Poate poftește alta să ia cuvântul eu Încearcă să rostești frumos ca un bărbat cu trupul sprijinit în băta. <coughs> Aș fi vrut ca altul, unul dintre cei care vorbesc aici de obicei, să dea un sfat nespus de bun, iar eu să zac pe locul meu. Dar azi nu pot îngădui, și aceasta e părerea mea, să mai păstreze crâșmăresele ulcioare cu apă în casă. N-ar fi drept. Jur pe amândouă zeițele. Pe Demeter și fica ei, nemernică, unde ți-e gândul? ce-am greșit? A? Doar n-am cerut morții și să-mi dai să mă îmbăt Nu, dar pe Zeus, de ce ai jura pe cele două zeițe dacă ești barbat? Almințer, ai cuvântat cu înțelepciune Pe Apollo, să-mi dai cu nuna. vreau să iau cuvântul iar De data asta știu, sunt bine pregătită o voi, femei de față întrunite! Iarăși, femei sărmano, așa numești bărbații! M-am hotărât! Țin eu discursul pentru voi! Să-mi pun întâi cununa. La Zeu rugă să îndrepte către bine gândurile noastre. Eu am din țară ca și voi aceeași parte. Dar ceea ce mă doare și mi-e cumplit să îndur, Sunt treburile opștii mereu mai putrezite Să văd cum își alege tot capete stricate Iar de se iscă unul mai bun pentru o zi În numai zece zile se loșește. Și dacă îl schimbă, noul se poartă mult mai rău E greu să vă înțelegeți, oameni cârtitori Voi vă lipsiți de cei porniți să vă îndrăgească Și de la cei ce nu vor, cerșiți să vă ajute Pe Afrodita străgini și bine ai mai vorbit Nemernic, ai pomenit-o pe Afrodita ah! Frumos ar fi să faci la fel și în adunare Acolo n-aș spus-o Să-ți lepezi obiceiul Dar alianța noastră când stăm să o cumpănim, ați zis, de n ce încheiem, cetatea e pierdută. Și când am încheiat-o, s-a iscat o cârteală și retorul acela, care o susținuse, a trebuit să fugă. Săracii spun că-i bine să făurim corăbii, bogații și țăranii se împotrivesc. V-au fost dușmani corintieni, dar azi vă sunt prielnici. Să le fiți și voi. Deci, de bărbatul ăsta. <laughs> Acum mă lauzi bine. Iar vinovat de toate, poporule, ești tu. Tezaurul opște se spulberă în lefuri. Tot sus sârguiește doar spre câștigul său. Și statul merge șchiopătând precumologul. Urmați în demnul meu, mai este o scăpare. Socot să încredințăm femeilor cetatea da, De, da, de da, vreme da. ce în casele le folosim pe ele Ca supraveghetoare și chivernisitoare dragul meu obiceiurile lor le-ntreg noastre Mai întâi că spală în apă toată luna, Toate până la una cum cere datina Pe care nu o să le vedeți că încearcă să o schimbe Ele gătește zând precum o dinioară pe crește după verde, Pre precum o din Ioară, și au praznicile lor. Precum -pre o din Ioară, își scop plăcintele. Precum o din Ioară, își sicrea bărbații. Precum o din Ioară, șaduc iubiți în casă. Precum o din Ioară, își fac delicatesul. Precum o din Ioară, dau vinul nendoit. Precum o din Ioară, se bucură la pat. Precum o din Ioară. Tei să le încredințăm cetatea, o, bărbați, și fără vorbă multă, să nu ne întrebăm cum se vor descurca, doar să le îngăduim să stăpânească în pace. Atât păstrați în minte că întâi și întâi, ca mame, se vor sili din suflet să mântuie soldații. O, cine le-ar trimite mai grabnic de-ale gurii decât niște mame? Apoi, la strâns de bani, femeia e fără seamăn Și de-ar avea puterea, nu s-ar lăsa înșelată Fiind chiar ea obișnuită să înșele da. Trec peste celelalte Dar, de mă veți urma, o să vă depănați în fericire traiul oh! Ce meșteră-i praxagora, dulceața mea Când ai deprins atât de bine totul. Când se vânau proscrișii, noi locuiam pe pniți Și acolo am învățat pe auzindu-i Atunci nu-i de mirare, scumpa mea, că ești destoinică la vorbă și atât de înțeleaptă De aceea, noi femeile, te vom alege strateg din clipa asta, să poți împăptui ce ai pus la cale. O alegere strategică! Spunem, dar dacă va porni asupra ta, falos. Olarul să te injure. Tu cum îi vei răspunde în fața adunării? Strigând că bate câmpii Dar faptul știu de toți Am să adaug că are fierea neagră Și ăsta ai cunoscut? Că face străchinile prost În schimb politica și bine și frumos Și dacă te bălăcărește Neoclides Cel urduros Eu zic pe șleau ia mai privește în dosul câinerului Dar dacă arca și te umflă Pun mâinile în șolduri, scot coatele și nu mă mai apucă de mijloc niciodată Gata, sunt toate pregătirile încheiate Porniți în marși vioi și sprijinite în băte, Înfășurați-vă în mantiile soților și Bine zis, soțiem de înainte Nu să boviți, așa e rostul dacă nu-ți găsești din zor un loc în plinix Te învăț, măcar un cui Porniți acum, bărbaților Să ne lipim de acest cuvânt Să-l îngânăm necontenit Să nu ni se strecoare din minte oh, Primejdia n-ar fi deloc măruntă Dacă ne-ar prinde un el din umbră lovitura Fiți culoare aminte! Fiți culoare aminte! Nimic să nu sune greșit! Nimic să nu sune greșit! În rolul pe care îl jucați! În rolul pe care îl jucați! Mai întâi, ridicați-vă semnul! Apoi așezați vă om lângă om și votați cu mâinile în sus, tot ce va fi cuvenit să voteze surorile noastre! Ha! Cine a venit să rosim? Hmm, frații, așa se cădea să-i numim Frații, așa, așa se cădea, cădea să-i numim. numim Fiți gata să alungăm pe cei năvăliți din Atena Pe toți învârtiții care odinioară când simbrierea un singur obol Rămâneau să macine vânt prin piața de flori și acum se îmbulzesc aici <fie> Altfel era pe vremuri, sub cârma lui Mironides, Arhontele Vașnic. Astăzi, cei ce se vor în trebile opștei așteaptă să capete doar triobolii, pe zilierii simbria. Fiți culoarea aminte, minte, fiți culoarea minte, nimic să nu sune greșit, să nu sună greșit În rolul pe care îl jucați În rolul pe care îl jucați Fiți Culoarea minte Această treabă, unde o fi nevastă mea? Hă, vai, mi-am Mi luat nemericul de mine, la vârsta mea femeie, sunt bun de chelpă în alea. Eram în pat, m-am pusgea nevoia mai demult, că am să apuc prin beznăgetele și haina, dar pipă i degeaba. Nici gând să le găsesc. Și cum? Scărnea ăsta Se-năpustea Mereu în poarta M-am acoperit cu mântăluța nevestimii Și mi-am tras sandalele ei oh, Unde aș putea Unde aș putea găsi un loc Pustiu ca în palmă În care ce mă ușuriez <laughs> Noaptea Peste tot e bine Pot să încep Nu mă zărești Nimeni no. Păi, cine e? Nu <coughs> cumva, trepinos, vecinul meu? Bă da, bă da, pe și el însuși. Nu vrei să-mi spui ce ai roșcat pe umeri? Nu cumva te-a feștelit chinezias, poetul Ah, Nu, nu, nu, nu, nu. m-am învelit să putești și cu manteluța nevestimii Aha. pe care o poartă de obicei. Dar unde e mântaul Nu știu, nu știu să-ți spun. Am căutat zadarnic spaflul în Nu i-ai cerut nevestiti o dumerire? Pe Zeus că nu Din întâmplare nu era acasă S-a furișat afară în pofida mea Medeamă nu cumva să facă una lată Dar pe Poseidon Ceea ce mi-ai spus deschis Mi s-a întâmplat aidoma He. Și soața mea luându haina de purtare S-a da? topit Nu mi-ar păsa de asta ci de încălțări Bă, de, de, Nici eu nu mi-am găsit ghetele spartane Ce se petrece? O prietenă cumva S-a fi chemat la prânzișor? la fel aș crede și eu Nu e o stricată După câte știu Ce faci acolo băi? Bă În e strâng Bă E tocmai timpul să merg la adunare Numai de mi-aș găsi mantaua Singura ce -o am. Și eu voi merge întâi Ah, să mă deșert O pară pădurea S-a pus de-a curmezișul Bucatelor Măi, ce mă? faci? Nu cumva te scârnăvești? Acum, pe zeus Că nu mai fac nimic Ce mă ridică Ei Creves Spune verde tu de unde vin? E, din adunare Cum? Aș fi sfârșit Pe Zeus, chiar din zori e, Ai căpătat o O, Oh, dar fi fost așa Dar astăzi am ajuns acolo prea târziu Și nu mă rușinez pe Zeus de nimeni Decât doar de punga mea e, Din care pricină? Era o gloată deasă de oameni Cum nici când nu s-au mai strâns în plix? Uh -huh. Și, drept să spun, privindu-i, mi s-au părut că ar fi cu toții ciubotari. ciubotari Un lucru minunat să vezi în adunare atâtea fețe albe uh -huh. N-am căpătat oboli nici eu, nici foarte mulți a, Da, da, da, da, acum dacă m-aș duce, a, nu i-aș primi nici eu Nu, nu chiar de te-ai fi dus când a stricat cu coșul la doua oară O, oh, vai nemernicul de bine ce treabă asta să adună atâta gloată La ceas atât de timpuriu? Ce alt să fie Decât că li s-a năzărit britanilor Să pună în chipzuire salvarea statului Și îndată primul Neoclides, urdurosul, se înfățișează necos, închipuiesc cu ce fel De urale l-a întâmpina poporul ah. Atâta mai lipsea Să cuvânteze ăsta poporului mm. Și încă despre salvarea țării El înstare să-și păzească Genele <laughs> Iar el răcnește, caută în prijur, și spune, ce trebuie să fac? Pisează usturoi cu suc de aer la adaugă și lapte de coclaconian și unge seara genele I-aș fi răspuns dacă m-aș fi aflat acolo <laughs> Atunci Evaion, pisichierul, se ridică aproape gol Așa ni s-a părut mai multora Doar el credea că poartă mantie și începe să merițe pe placul poporului de jos Vedeți? Deși nu mi-ar strica nici mie patru stateri de argint să mă salvez, eu vă voi spune cum să salvați și cetățenii și cetatea. Pioare să le împartă celor nevoiași când zilele încep să scadă haine groase. Nici unul astfel nu s-ar mai îmbolnăvi de junghi. Și n-ar vota împotrivă nimeni de-a De tot calicul făinare să dea trei măsuri de grâu, căci altfel îi mănâncă Gaia. Apoi ni un tinerel cu chip plăcut și piele albă și glăsuit de la tribună Dați trebile cetății femeilor în grijă Mulțimea ciubotarilor bătut din palme țipând un mare ca vorbit cu miez Țăranii însă începură să cârtească Așa cerea și bunul Simț pe Zeus Dar ei au fost înfrânți? Iar ăla sus și tare cuvânta și revărsa pentru femei potop de laude Și pentru tine alt potop de vinuire. Ce-a zis? Întâi că ești un ticălos Dar tu? Așteaptă să mă întrebi, apoi că ești un hoț Doar eu Mai mult pe Zeus că ești un sicofant Doar eu Pe Zeus și tu și toți cei ce te ascultă Și cine a zis Altminter? Despre femei spunea că sunt ființe doldorate de înțelepciune și spormice în averi Ele de-a pururi ascunse tainele tezmoforiilor Noi doi, când facem parte din sfat, pălăvrăgim Pe Hermes, în privința asta n am mințit. Apoi mai turuia că ele și împrumută mantale, juvaiere, argintării și cupe Că și le înapoiază pe toate, Ne păstrând nimic Ceea ce mulți din noi spunea că am face Da, pe Poseidon, chiar dacă sunt la mijloc martor Că ele nici nu toarnă, nici nu duc Cese și nici nu încearcă să răstoarne stăpânirea poporului Mă rog, virtuți iar da, virtuți da, da, da, bine, bine, bine Și ce s-a hotărât? Să li se încredințeze puterea Numai asta nu s-a întâmplat nici când în statul nostru Aha, și s-a decretat? Pe cum ți-am spus Și toate a atâtor cetățeni acum s-au strămutat asupra lor Întocmai în tribunal Va sta nevastă sau eu nevastă -ta se va îngriji de ai tăi, tu Deci nu va mai fi dat să casc în zori zile e, Aceasta va fi treaba femeilor zeus Vei sta acasă și vei trage vânturi Mă tem de un lucru Pentru cei de vârsta noastră Cum ele țin acum fruile cetății Să nu ne pună cu deasira Ce să facem? Să ne culcăm cu ele și dacă nu-mi putea? O să ne taie ii, prânzul. Măi, tu făți doar treaba, blepiros, că vei prânzi și vei îmbrățișa din plin. Amarnic e să fii Dacă cetatea din asta trage un folos, bărbatul e dator să facă totul. <hă> este o vorbă din bătrâni. Uh, Așa, orice hotărâre smintită sau nebună Se întoarce până la urmă tot în folosul nostru Întoarcă-se o zei și preaslăvită, Palas Cu bine, eu mă duc Du-te, cu bine, Cremes Iar eu, mai înțelept ar fi să intru în casă. Fii atente să nu răsară vreun bărbat, să nu ne urmărească. Înainte, marș! <fie> Veniți cât mai cu zârghiziti. Să vă răsune mersul. Ar fi o cară pentru noi dacă bărbații ar de această lovitură. De aceea, înveliți-vă. Priviți cu grijă peste tot. Ah, am și sosit în locul de unde, de la o zor plecam la adunare. Nu ne merit să ne mai pierdem vremea cu bărbile de împrumut. Iată, s-a întors la noi stratega noastră, Praxagora, venind din adunare. Haide, haide, hai, dați jos cu greață, bărbile flocoase de pe față. Hai, dați jos cu greață, bărbile flocoase de pe față. <laughs> Răvit femeilor Halal noroc S-a întâmplat în mai precum am ticluid Răbiți-vă Să nu ne vadă vreun bărbat Dați mantile jos că pas de încălțăminte Slăbind din noduri Legăturile spartane Vreau să mă strecor în casă Și până să mă simtă Soțul meu să-mi de această în haină locul de unde am luat-o Praxagora, ah. de unde mi te întorci? Ce-ți pasă, prietene? Ce-mi pasă, toată întrebare? Doar n-ai să zici cumva că vin de la Ibovnic Ma... Chiar de la mai mulți Dacă poftește, lasă să faci dovada Cum? Vezi dacă părul meu miroază a parfum Pe Parcă o femeie neparfumată nu se culpă Nu, sărmane, eu nu Atunci, de deci ce ai plecat în zor tiptir cu haina mea? În astă noapte o femeie apropiată și prietenă a ajuns la sorocul nașterii și mă pofti la ea, bărbate Să-mi fi spus măcar o vorbă, simt în asta ceva necurat Nu, pe amândouă zehițele, m-am dus așa cum aflam, mi-a dat de știre să pornesc în orice fel Și n-ar fi trebuit să-ți iei veșmântul tău? Era ca frig eu sunt firavă și subțire M-am învelit anume ca să mă încălzesc, bărbate Dar de ce s-au dus cu tine oare și ghetele-mi spartane? De ce și bâta mea? Ca să-ți păzesc de hoți mantaua Am schimbat încălțămintea Și m-am străduit să merg pășin vârtoți ca tine Lovind cu băta în pietre Bine, bine E, află că ai pierdut și greu șase o cale pe care le-aș fi câștigat la adunare Deci s-a întrunit Și Nu știi ce s-a hotărât? Nu știu nimic pe Zeus Deci pot să ronță-i liniștită Sepi Se primbe zvonul Că v-au dat cetatea vouă Să țesem? Ce să facem? Pe Zeus Ba să conduceți Cu? Toate treburile țării până la una Pe Afrodita o, oh, ce tate fericită de pururi! Pentru ce? Pentru temeiuri multe! De-astăzi nu va mai fi chip să umilească neobrăzații! Nici să-mi mărturii pe și nici să toarne! Pe to ei nu! Vă rog, nimic să nu schimbați! Nu mă lipsesc de prinana. mea Măi, demone, dai i voie să se nici să despoaie, nici să-i pizmuiască pe vecini Să nu mai fie nimeni gol, nici oropțit, da. nici o cărât Și nici să-i se fure bunul dat, și dă Poseidon, lucru mare, dar fi numai să țină Am să vă dovedesc cu vârf și îndesat Tu cremezi, vei fi martor Da iar piros, nu va mai avea nimic de zis. Ah, ah. E vremea să stăm de veche cu mințile acere. E vremea să stăm de veche, cu mințile acere. Gata oricând să-ți șinim în apărarea femeilor? Gata oricând să-ți șinim în apărarea femeilor? Discuția noastră atârnă procopseala obștească! Să te vedim ce suntem în stare. Numai să nu făptuim nimic din tot ce a mai fost săvârșit sau rostit altă dată. poporul urăște să vadă fără încetare aceleași orânduieli învechite. Poporul urăște să vadă fără încetarea aceleași orânduieli învechite. Praxagora! nu e timp de zabava, preschimbă pe ochii ideile în fapte Sunt sigură Am să vă învăț numai lucruri prielnice Dar voi ce ascultați Mă întreb dacă vreți să primiți înnoirea De aceasta Mă tem cel mai tare oh, Cât privește înnoirea să nu-ți fie teamă mm. O singură lege Avem de seamă în Atena Doar noul ne place Nu-i ducem trecutului grija. Să vă spun E nevoie ca toți să-și aducă averea în comun și să fie cu toții părtașii acelui trai. Să nu fie unul bogat și unul sărat. Să nu aibă unul moșie întinsă, iar altul nici loc de mormânt. Să nu aibă unul turme de sclav și altul niciun argat cel puțin. Voi face să crească o singură viață comună. La fel pentru toți Cum viață comună la fel pentru toți? A, și tu cele din vei vei mânca scârnăvie. Cum până și asta va fi în comun? Nici vorbă, blepiros Dar prea îți grăbi să întrerup, să vă spun Mai întâi am să dau pământul să fie de obște la toți De asemenea banii și orice avere Apoi din această zestre comună Da? Femeile voastre vă vor hrăni Dar cel dintre noi ce n-are moșie, nu numai argint și darici de aur Și acela ai dator să-i aducă mulțimi? Și dacă îi ține Ah! Va fi un sperjur Dar astfel i-a și adunat Însă nu-i vor mai fi de folos în nicio privință Arginții? De mâine nici unul nu va mai face nimic la porunca nevoii Când totul va fi avuție la toți Păi, pastramă, plăcinte și straie de lână Și vin și cu nume de nouă. <sus> Și ce-ai câștigat dacă nu ți-ai depune exact. Să-mi dai un răspuns chipzuit Da <sus> Păi nu fure și asta oare mai gros toți cei care au de toate din plin? Înainte, prietene, da... Când noi ascultam de legi de pe vremuri. Ah, să zic așa așa. Da, da, să zicem că mă dau puștianca și ca de cu tronc și vreau să o încălzesc Am voie să iau pentru dar de la opste. Iar după culca să păstrez și cât-timea din zestrea treacobona. Îți va fi îngăduit să te culci cu ea pe dai boul. Oh. Voi face ca însăși femeia Să fie obsească. Bărbații pot așadar Să se culce cu ele Făcându-le în voie copii Dar cum să-i oprești să nu meargă cu toții La cea mai bine făcută Să nu dorească <laughs> să o îmbrățiceze Ședea vorbal câzele și borcănatele În preajma celor plăcute Iar cel ce poftește pe una cu nuri Să zgâlție întâi o urtă Și <laughs> <laughs> ce o să ne facem noi ăștia mai vârstnici e mai întâi, la urâte, mă tem că înainte să ajungem la ținta dorită, ne va lăsa mădularul Dar nu se vorbate, stai, Molcom, nu-ți fie teamă, nu se vorbate de dorul tău Deci, îți va fi bine Da, strașnic v-ați îngriji pentru voi, Plaxagora, <laughs> cu bărbații Ei, Cu bărbații, ce să se întâmple? Bărbații mai neizbutiți vor pândi după cei mai frumoși Femeilor nu le va fi îngădui să nopteze cu cei minunați și voinici, dacă nu îi vor fi bucurat mai întâi pe cei pirpirii și scălând Va fi prețuit un năsos, nicicratești de pildă, la fel ca bărbații frumoși La fel pe Apollo, căci află, blepiros, că și acesta e un rost democratic o, cum le vom râde în obraz clivisiților plini de inele, Când un mitocan din aceea ce poartă sandale de len o să strige Întâiul vei fi după mine, la rând Și dacă va fi să trăim precum zici Copii, copiii de cine vor ține? După ce să-i putem recunoaște? Dar la ce ar mai sluji? Toți oamenii vârstnici vor fi socotiți de cei tineri părinți După numărul anilor lor atunci să te ții ce bine și ce minunat îi vor strânge decât pe bătrân pe rând Până la unul din nerecunoașterea asta Acum când e tatăl știut, ei tot îl sugrumă Dar dacă nu l-ar curaște, Nu ar fi timp să i piedin să nu i se și scârnăvească în cap Le va sta împotrivă vecinul Iar nici nu-i păsad un tată străincio-măgit Mâine... Doar să audă că-i rost de mardeală Va și pe făptaș Nu cumva cel snopit să fie chiar tasul Da, îmi place în mare ce-mi spui, nu e rău. Însă mai am o întrebare să-ți spun Cine va sta să lucreze ogoarele? Sclavi! Sclavi, da Tu da. ai altă grijă decât să pândești când umbra măsoare 10 picioare Și ferchești, să mergi la ospăț Da, și cine-mi va da îmbrăcămintea? Îți cer un răspuns pe măsura întrebării. Ajungă-ți o vreme, ceea ce porți. Apoi îți vom țese de toate. O altă întrebare. Dar dacă voi pierde o pricină la judecată, de unde se iau Golgan pentru plată? Din fondul obștesc? <gă -și> Mi se pare nedrept. Mai întâi că nu vor mai fi judecăți. Oh. Pe mulți îi dărâm cu aceste cuvinte Îi dărâm? Sunt de aceeași părere Sărmane, de ce să mai fie procese? Temeiuri sunt multe, e Apollo Dar mai ales unul Când datornicul strâm susține morțiși că n-ar fi dator. De unde și cum să ia că mătarul să dea cum prumut. E limpede, doar din tezaurul opștii prin furt da, strașnică lecție nemeținut pe Demeter să mai spună De unde se ia bătăușul parale de amendă atunci când, de pildă, îl bușește pe altul după Chiolhan Iată, sunt sigur că te-am fondat. Va plăti cu plăcinta pe care o înghite, fiind retezat de la prânz O să zic că nici hoț nu o să mai fie de ce ți-ai fura însuța vera? S-a zis cu tălhari de noapte Te cred, mai ales dacă dorm la tine în bârlog? Ba, poți să te culci și afară Căci și dar pofti cineva să-ți răpească mantaua I-ai da-o tu singur La ce să-l înfrunți? Da? te duce să capeți un cu mult mai frumos Din averea obștească Și oamenii n să mai joace barbut? Deloc Pe ce? Să mai joace Și ce fel de trai vei dura? Comun tuturor întru totul mi gându să fac din cetate un singur lăcaș Surpând și pereții dintre încăperi Ca unii să poată merge la alții Și prânzul, unde înțelege să-l așter Porticele și tribunalele toate am să le schimb în locuri de praznic Și tribuna ce va sluji? Acolo suivom cratere cu vin și ulcioare cu apă Cântând băieța Andrii vor spune cuvinte de laudă pentru cei ce au fost inimoși în război Iar pentru cei slăbănogi Cuvinte de Îmi place de spus, pe apolo Și urnele în care se aruncă sorții la vot Acelea unde le așez? În Agora lângă Armodius vom poporul să tragem la sorți Și vesel cu sorții în mână Vor merge cu toții la prânz după litera lor un crai va zice Poftim să prânziți la porticul regal cei cu beta aha, aha. La porticul de-alături cei cu teta aha. Cei cu capa poftim la porticul sub care se vând și se cumpără grânde Veniți să dar să Dar ce nu li s-a tras la zorț încă litera Unde vor merge la masă? Vor fi alungați? Aceasta nu să se întâmple la noi Vom face să curgă belșug tuturor și din toate. A, a, a, a, a, a. Acum trebuie să merg în Agora. Și acolo să primesc averile lăsate în seama noastră. Voi alege o femeie cu glas pătrunzător să-mi fie craimică. Vom pregăti și mesele comune să aveți chiar azi. Întâiul praz Ex, am să mă ca scaiul de acum în urmata! Tot să holmez cu la și să zică Acesta e bărbatul strategii admiraci. Iar eu să mă rânduiesc bucată cu bucată avutul Și pe urmă să-l duc în agora ]重ineri. Hai, hai, puneți-le acolo în ordine pe străzi! În ordine! Așa, așa, așa, așa, în ordine! U -u -u -u, ești frumoasă sită, vino blând afară, întâia în alaiul lucrurilor mele. Fi, astăzi, purtătoarea de daruri, Înălbită prin curgerea făinei din sacii răsturnați aici ulciorul, purtătoare de ulcior. Tu, râșnițo, înaintează cântăreață din liră ce ai cântat pe modul dimineții de atâtea ori și m-ai cu noaptea în cap să merg la adunare. ligheanu nu mai în față! Hai, aduci și favorii cu miere! Îl aceste ramuri de măslin alături? Scoate cățuia! Cine două scaunele, haideți, haideți, că avem timp acum de hârburi și de Ei, ah. hmm. uite și vecinul! Tare uimit pare! De ce să-mi dau avutul? Aș fi prea năuc, prea slab de minte, niciodată pe Poseidon, nici gând, sudoarea mea, sala mea, nu vreau într-un cuvânt să le topesc prostește, ba chiar fără să afle despre ce e vorba. Mai omule, ce înseamnă toate aceste troace? Le-ai scos afară din casă pentru că te muți sau poate că le târii să le amanetezi? Ba nu, pe Zeus, le duc în Agora să le predau cetății, după cum e legiuit acum Să le predai? Desigur Pe Zeus Mântuitorul te paște greu. Cum oare? Nu s ar cuveni să asculte legi? De care legi sărman? De cele decretate? Mm, de cele decretate? Cremez, ești nătând. Cum să nu fii? Ești cel mai mare tont din lumea toată. Pentru că urmezi poruncile? Poruncile un om deștept nu le urmează. Ba ăsta mai ales. Ba mai Gogoman. Deci tu -o să o costă nu predai. Mă voi feri. Întâi să văd cum se va hotărî mulțimea. Cum altfel? Se va pregăti să-și lepe de averile Aș crede dacă aș fi văzut Pe străzi așa e zvonul Doar zvonul va să zică Toți duc poveri pe umeri Pe umeri va să zică ah, Nimic nu crezi, mărjave Nimica va să zică arzeu Zeus în creștere ar va să zică Nu crezi să-și dea avutul un om întreg la minte Nu intră în obiceiul nostru Să primim pe Zeus Aceasta e tot ce trebuie să facem de altfel chiar și zei fac la fel Privește la mâinile statuilor Când ne rugăm să ne împartă daruri Ele își întind de sus căușul palmelor Dar nu cu gândul să dea, ci să primească Afurisitule, dă-mi pace să primești ceea ce sunt dator Măi, dita mai prostia De ce nu stai să vezi ce face lumea și numai atunci Atunci să-ți un scurt răgaz ca să amăi din nou De ce? Păi, dacă se stâmnește cu tremuri de pământ, cum vine adesea, urnă prazna unui foc, sau de se și cumva le taie drumul vreo nevăstuică. Gata cu predarea. Bleci ești. Frumos ar fi nici să nu mai aflu loc în piață să le depun. Și nici de unde să le iei. Stai, Molcom, poți și mâine să le depui. Cum? Îi cunosc pe aceștia. Sunt grabni să voteze, dar după hotărâre, tot se împotrivesc. Averea și vor da. Și dacă sunt potrivai, ne vom lupta cu ei. Și dacă sunt mai puternici ai, las totul și gonesc. Și dacă zvând avutul ai, O, firei tu să crep. Și de-o să crep ce dacă ai. Ce bine i face? Ai tu inima să le depui. Eu? Un e greșit. Cum fac acum vecinii mei? Și oare va dona și dascălul de coruri, Calimacus? Din sărăcia lui, mai mult decât Calias, moștenitorul vesel. Până și ăsta se va dezbăra de bunul. E prea de tot. Cum prea de tot? Parcă nu văd că în fiecare zi se ne scocesc decrete. la amintești pe cel cu banii de aramă? mai interpomina a fost. Nu mi-a purtat noroc. Vezi, vânduisem struguri. Așa. Și am pornit spre casă. Da. Pe urmă m-am întors în Agora să cumpăr fâini. Așa. Dar când tocmai întinsesem sacul, Prestavul a strigat: Nu mai primește nimeni de acum bani de aramă. Nu mai umbă. Nu ne-am jurat cu toții oare de curând că statul va să stoarcă 500 de talanți din 40-oia cu care ne-am zestrat Euripide? Și pe dată fiecare a zis: Euripide e un bărbat dar când scrutând mai bine au înțeles că e vorba de același cântec vechi și că măsura i proastă. Toți au zvârlit cu zmoală în Euripide. Nu ne mai merge, scumpe. Atunci stăm noi în sus, dar astăzi stau femei. Jur pe Poseidon, mă voi feri să nu fac în capul meu. Oh, ce Pur ce Acum așa i-datul. Porniți în fugă mare, de -a dreptul la strategă! Ai văzut, ai văzut. se vor trage surții, norocul să vă îndrume pe fiecare în parte În ce loc veți mânca! Așteaptă mese să aproape să se rupă de atâtea bunătăți Și toate spregătite. Ce În paturi așternute și covoare În vase vin și apă gâlguie Trec șirul de sclave cu parfumuri, Arut peștii pe și iepuri în frigare, plăcintele cuptor, se plădesc, Coroane, se coc, zaharicale, Grăbiți-vă! Pitarul vechează locul său cu pâine de gru, deschideți fâlcile, Hai, grăbiți-vă! vă, grăbiți -vă! A, să merg, dacă așa a să mergi? În care loc să mergi? La prașnic N-aș prea crede. Muierile nu stoante, în Întâi să dai ceea ce datorezi? Bun, am să dau. Pai când? E, scumpul meu. Nu eu mă voi împotrivi. Ce vrei să spui? Că să depună alții după mine. Deci te vei duce totuși la o Ce pot să fac? Păi și dacă nu te lasă. Ai, e pătrun ca un berbec. Și dacă dau cu biciul, Ai, le chem în judecat. Și dacă se în față. Ai, voi sta la ușă. Și ce ai să mai faci? Ia spune. Ai, voi smulge tăvile din mâna ospătarilor. Plec. N-ai decât să fii. Stai, stai să-ți ajut să cari! Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu! nu, Să nu le atingi măcar! Mi-e teamă ca înaintea strategiei să nu pari că ai fi chiar tu stăpânul bunurilor mele. Hai, hai, luați-ne pe toate cu grijă să nu uitați ceva! Dar trebuie să nescocesc un pont pe Zeus! Cum să-mi păstrez avutul și totuși să-mi iau partea cu ceilalți împreună din ciulama Opștii? Ah, iată ceva minunat. Nu -mi mai rămâne decât să merg neîntârziat cu ei la prânz. <fie> De ce n-ar fi s-o simt, bărbații? Oh, era timpul Aștept aici, vopsită pe față cu ceruză Să-i pe petrecătorie Oh, muzelor, mișcați-mi buzele Să zic un cântecel de of și dor din Ionia Te-ai și grăbit să te apleci peste fereastră Hoid, bătrân Tu speri în lipsa mea să poți culege via? Să prinzi în lață vreunul cu la <lălăiala> ta Dacă-i pe așa, ei bine, voi cânta și eu Acestea tot îi plictisesc pe ascultători Dar totuși au, îmi pare, un ce plăcut și comic. E, dar ce văd? Un cântarez din flaut. ia flautul și în să floutezi un cântec dulce. De potriva așa, la mine, să te culciat bine. Fetele nu prea de date, doar femeile întomnate, oh. Ah, ah, doar femeile întomnate. Oh, mm, ah, doar femeile întomnate. Le ursște începătoare, dară plăcerea dăn floare, smulse și sulemenită. Babo, moartă te <laughs> Babo, moartă te <temărită. laughs> te moartea s Să-ți s-a să s-a cu un șarpe în Cu strânsoarea și sărutul Să-l cuprins ca pe-un bărbat oh, oh, Să-l cuprins ca pe-un bărbat oh, mm, Să-l cuprins ca pe-un bărbat Zeilor, ce să mă fac Prea departe, dragul meu Singură pe pernă, zac Mama vrea locul meu Mama vrea locul meu. Și celelalte toate nu sunt nici măcar de spus? Babo când scă-mi spui, beru, oare dragostea cu zbenguiel, vârsta nurilor în floare? Nu mi-o tu, nici mi-o înșel. Degeaba când și te ițești ca nevăstuica Oricare ar fi la mine va trece mai tâi și nu la tine Sigur, da. ca să-ți ridice leșul Ce? Aceasta e ceva nou, ruina mea Nu cred, nimic nu este nou pentru o femeie coaptă Dar nu de tine are nevoie, mortăciune Da pe Zeus O travă, o să-ți arate el îndată Să mă ascund ah, Să mă pitesc și eu ca să pricepi Că sunt mai mândră decât tine te De aș putea să-mi giudiulesc Fata mea îmbujorată Fără să mă cheltuiesc Lau babă, borcanată, la vreo babă, borcanată! La vreo babă, borcanată! O nu e ca pe vrei mult dacă legii oțel. și dacă e democrație, o să facă mie! O să facă mie! O oh, zei, dacă ar fi singură frumoasa mea La care vin băut și înflăcărat de jin. <laughs> am înșelat-o strașnic pe hoașca blestemată Ea s-a pipit, crezând că am să rămân în casă <laughs> Dar tocmai vine omul de care pomeneam Haide odată, haide Dragostea mea, vino la mine haide. Tu, ciuvair de aur scump Plăstar al Afroditei deschide și strângem mă n brațe. Hai vino! Am ajuns aici să bat întâi la poartă. Ei! <gântu> hey! Pe mine mă Uh, nici de cum Pe cine vii să-l cauți aici cu torța în mână? Da, pe un om, pe unul Anaflistios Cine? Pe ăla află că n-ai să-l găsești aici Hei, hei, hei, hei Azi nu mă simchisesc de vechituri trecute de 60 de ani Le las pe mai târziu Doar fetele sub 20 le voi da gata A, Așa era regimul vechi, prieten dulce Acum avem întietate după lege Da, legea zarurilor Pentru cine o vrea Dar când prezești urmezi tot legea unor zaruri Ce vrei să spui? Sunt nevoit să bat aici Da, doar după ce vei bate fi la ușa mea Nu-mi trebuie o sită de moară deocamdată Știu bine că... Cât ți dragă și oh. că am neucit primindu-te la poartă dă gura, dă gura, o să o Mi-e frică de berbantul tău, prea buna mea De cine? De zugravul de stoini. Nu-l cunosc De unul ce pictează ce? urne pentru Morți oh. Hai, du-te, nu cumva să te zărească în poartă Eu! Știu, știu ce vrei Hai. Și eu, pe Zeus, cam știu ce vrei Mă jur pe Afrodita, a mea Că n-ai să-mi scap din hey, mâine Hei, hei, hei, bați câmpi, sa Să te trag în meu Nu, nu, nu, nu, nu ah. Mie de cele vârstnice ce mie grea greață și niciodată n-am să mă supun Pe Zeus, te va îmblâzi aceasta Citește Asta e legea după care Ți-e dat să fii cu mine Și dacă nu mă crezi, îndată ți-o citesc Femeile au hotărât Dacă poftește un tânăr pe o tânără Să nu o cuprinde De nuva zăpovinte La o bătrână Iar dacă nici de cum Nu vrea să zăpovească Poftind numai la tânără Le este îngăduit bătrânelor tânări cu ele să întărască nepedepsite, apucându-l de... Mă voi mie, azi voi fi procus zgălțăitorul. Nu, no. e, e datoria ta să legea noastră. Și dacă cineva prieten sau vecin răsare să mă scape? Te vei căi! Ce-i de făcut? Să fii cu mine, să cu mine, îndată poruncă mie! -o dau, da. Da. Da. Deci mai întâi așterne un strat de maghiran sub tine în timp de patru curmei tăi ați ți încinge de cu panglici, înalță-mi preajmă urne și in poartă rânduiește un vas cu apă sfântă Iar pe deasupra vezi să-mi să cumperi o cunună Pe Zeus, dar o cunună bineînțeles de ceară Mă aștept ca înăuntru să te topești deodată te împingi, băiat! La mine e al meu! Bă. Se vede că e nebunit! El încă-i fraged! Tu poți mai grabnic să-i fii mamă, nu e! Iar dacă vezi datornici această noimă, vezi să răsa din trec pământul curătit! O, Nu mai gelozia te-mpunge să troncănești! Oh! Ei, lasă că mai ai spășit! Oh! La Ia-l, oh! oh! Pe zeus, îți sunt dator din suflet! Mm, Dulceață Tu m-ai descotorosit de babă Hai vino oh. Unde-l duci pe ăsta Împotriva legii? Bă, Stă scris și încă limpede Că e dator întâi Cu mine să se culce Nenorocire mie Vai paceaura asta E mai rea ca aia la altă Dulceață mea Aha, Nu mă lăsa răpit de ea? Nu e Chileajea te râpește. Nu, nu cu asta. Nu mă duc de bunăvoie, sunt terit. Oricine ești fi bine cuvântat de apurul că nu îngădui să mă piardă. Oh! Heracle, o oh, pană, o coribanță, da dar asta e o pacea mult mai rea ca ale O, oh, am ce să fie, oare, vă rog, faptura asta? Poate o maimuță, toată mânjită cu ceruză, poate o baborniță sculată dintre morți? Nu-l bate oh. joc, ci hai Pai! Urmează-mă pe aici? Oh, mă rupeți în fără pleste! blestemă! E, mă vei urma pe mine cum hotărăște legea? Oh, da, să-i o papă și mai flută! Dar dacă nu ucideți amarnic la început, eu cum să mai răzbat până la frumoasa mea? Eh? Că te-ai văzut, am dat datoria mea. le fac! Însă cu care din două mai întâi? Cum nu știi? Cu mine! Să mă slăbescă asta! Cu mine, hai! Ui, să mă slăbescă asta, l-altoare! Păi, eu nu vreau să te slăbesc nici eu Nu Pacu, stă-mi trăită! Mi s-a hărțit să îmbrățișez O surpătură toată noaptea ah, M-a părăsit norocul Mă bate soarta grea Pe Zeus, mântuitorul Sunt noropsit Eu cel ce voi pluti Cu asemenea dihănii Dar dacă după cum se întâmplă Mi se trage să pierd din legănarea Între aceeași luntre Cu aceste două târfe Voi Să mă îngropați Aici, la gura strâmbtorii, iar pe a treia s-o cocoțați în vârful monumentului de vie, unsă toată cu smoală, ferecați cu plumb, picioarele împrejur până la glezne și ridicați-o în aer, urnă funerară! Cu mine, să, să mergi cu mine! Noi. Și glie? o, Doamna mea, praxagora prefericită, voi toate ce v-ați strâns în preajma porții noastre și, după toți și toate, eu, însă, servitoarea cu capul îmbărsămat de ginga și miresme, o, Zeus, dar. Și mai scumpe, ca orice parfumuri, Sunt amforele mici, cu tămâios de tasos. Oh, oh, oh, oh. Zei, aceleați vase cu mult, cu mult mai scumpe, Vin neamestecat, el, el ne va ține vesel întreaga noapte să alegeți tămâios? <laughs> uh, nu vreți să-mi spuneți Unde poate fi stăpânul meu blepiros? O clipă doar, ia Rămâi numai pe loc <laughs> Îmi pare că vei da chiar nasul în nas cu el Întocmai Iată-l că sosește la ospăți O, oh, fericit stăpân De trei ori norocos Eu? Zeus, cum nu e nimeni altul Cine ar putea să fie mai norocos ca tine? Da. Tu singurul din peste de trei ori zece mii de cetățeni Care ai lipsit să stai la cină da. Om doldora de baftă, ai nimerit-o bine Ei, Unde? Unde mergi? Să duc să mă fruct. Chiar tu ești ultimul din toți pe Afrodita Soția ta mi-a poruncit să te găsesc Și să te aduc luând și aceste femei uște Da, da, Praxagora Stratega noastră i-a poruncit da, Praxagora Stratega noastră i-a poruncit De ce nu-i chem pe toți Cu inima deschisă Fără să uiți pe nimeni Să poftească slobozi Moșneci bărbați în floare Și țânci Că este gata ospățul Pentru cât mai mulți Pentru că dacă se duc la ei acasă Dar <coughs> să mă grăbesc la cina. De ce mai tândălești în loc să iei cu tine aceste dansatoare? Aș vrea să dau judecătorilor un scurt îndemn Să ne judece înțelepții după ce am grăit Miez, să ne judece ghidușii după ce am rostit cu haz Vă poftim pe toți și toate cântăriții necinstit Nu ne căutați vreo vină pentru că am ieșit la sort să jucăm noi mai întâi Amintindu-vă de acestea, țineți-vă jurământul și fiți drepți în judecarea corului Nu fiți asemeni hetairelor stricate, ce-și aduc aminte numai de iubiții de pe urma He he, acum! Ceasul. Dragi femei de vrem să facem treaba, zic să ne grăbim la spăți în pași de joc. Haide, haide, sus urloarele după dansul de la Creta! Iar pe aceste burţi flămânde, Lin, să bată din pulpițe ritmul dansului, Când dacă vă poftim să înfulecați stridii, Melci, calcani, guvide, Drob de rămășiți de creier, Dres cu usturoi și brânză, Turzi, picați cu mie. rauri, goguștiuci Golumbi, claponi Figăruice de chefal Codobaturi, turturele Creste de cocoși umplute Iepuri copți în vin și craune Voi, ce-ați ascultat acestea toate, luați-vă strachina iute-iute și dați-i bătaie să apucați din fiertură să ciuguliți și voi legumă bătută la cină A, Se e gros undeva Ați ascultat Adunarea femeilor de Aristofan Traducere de Alexandru Miran Adaptare radiofonică de Costin Tuchilă Distribuția a fost următoarea Praxagora, Mariana Mihuț Întâia femeie din conjurația Praxagorei și a doua bătrână, Coca Blos A doua femeie și a treia bătrână, Gabriela Popescu A treia femeie și femeia crainic, Silvia Codreanu Blepiros, soțul Praxagorei, Alexandru Arșinel Vecinul lui Blepiros, cetățeanul sceptic, Eusebiu Ștefănescu Cremes, cetățeanul entuziast, Valentin Todosiu. O fată, Medea Marinescu Întâia bătrână, Ruxandra Sireteanu Un tânăr, Cristian Iacob Servitoarea Praxagorei, Virginia Mirea Corifeul, Oana Ștefănescu Corul femeilor Daniela Moldovan, Irina Ivan, Liliana Farcaș, Ramon Astan, Adriana Neza. Muzică originală de Gabriel Basarabescu. Au interpretat Ioan Cățianis și Iulica Sechereș la flaut, flaut alto, flaut piccolo, Cristian Balea percuție. Asistența tehnică Florin Bădic. Regia de studio Jalina Dicu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mihnea Chelaru. Regia artistică Cristian Munteanu